لم تر إلى الذين يضعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاهوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يصل لهم ظلالا بعيدا <تصفيق> سورة النساء وبيان لإصلاد معشرك اوولانه ییڅه کې هغه احکامات بیانول چې هغه بادشاه د پاری کې اجتنو هر سړې دی فزان لاگو کړي دوی مېڅه کې هغه احکامات ذکر کړي چې هغه د بادشاه د مدارې دی یوسد او رعایا او او د معخت تو زی مواره وي اولهې هو بیان کو چېباتشا کله اوهد تفسی او زی مواره هوواه کوي نه داې هدار رو ته هووا ک دا هغې خبرې کوي نو بادشاہ ته حکم شو شاغل ذمہواری ادا کی حقدار لویور کی او چکل فیصله کی په پین صاحب د فیصلو کی بیاي ریاي او توایل چکل بادشاہان اغید قرآن و سنت موافق چلیږي و تاسوبا دا اغید اطواعات کوئی او تاسوبا دا اغید خبره منئی او زورن و ارقی اغید رعایاتا چه اغید دا قرآن و سنت تو موجود گائی کی او د قران او سنت د حاکمیت په دور کې چې الله قانون را لګل دي الله دستور را لګل دي او د دې باوجود د دې کمندنو داغین خلاف بل سلفي سلوی د قران او سنت نه الیاوه د بل صفصي رواني او دغه حکما چې کوم تابعدار دي هغه لري کې او دا غین علاوه بل فیصله فیصلوري نو هغه خلق ته زور نه ذکر کړي چې داسې داو د ایمان کوي ایمان به اړتیا شي چې خپل جگړی او فیصله دا, دا قران او سنت په قانون باندې حل کی چې دا قران و سنت پا نوری او سنت په قانوني حل نه کی او ویله نوري او داغي خلاف بل سل اوړي نو د دې کمند نو ایمان دروږجن دي او داود دا ایمان سیندا د نبی عليه صلوات و سلام په دور کې ده یو منافق و ده یو یهودی منافق و یو یهودی و ده اغیی سفیسل را اغلی وا یو دیوال باندې جګړه را اغلی په یا بل بسمکا بلس باندی یهودی ده اوک اولا چه ده زمانه او اغا منافق مسلمان برای نام چه و ده دا زما ده دای په دې کې انختیو نوې دی یوودی و توې چې زمما واستای انقلاب ته ناراضه راغلی انقلاب کوولو پیغمبر علی السلام لستا سو پیغمبر لا أغلبې وړو او دا غنبه تقو سکون چاغه صفای سلو کړه زمما واستا به یمینی منوې منافق و تو ہوئی غورا زم پیغمبر دورا نہ رو بیرو مسئلہ تے دی اس گارو او داب صدورا مسئلہ دا, مسئل دا. زمون کو پیغمبر ناراضا اس پخت نہ منافق کو چالا کی کنا راضا تھا پوستاس باندھی ویکو کابی بن اشرف باندھی او حیب بن احف باندھی راضا تھا ظبی کو منافق دل غلاوه یالت کو نسپلی و نسپلک چلی دل شي سبوال ورکو طرف موږ ترتبکه کی سکی هوي او زمون پیغمبر در خدا شي چلی دل نشي او کوټاله فیصله دی قران او د حدیث دا الله په وینا خبر کی ولته خودی ما خبر نه چلی نو وی نشو دغه کوله زمون پیغمبر لنو واستایو ودې لجو خیر <مستقى> مستقواتاوی یهودی ودخده بناتا سکای دستا پیغمبر نزو یهودی ما زوامز منگا غیل نور دستا غیل ورطه خپل پل پیغمبر دا غیل تختی <تمید> را تختی <تمید> وست تسنگ مسلمانی اخیر میڈیا کې بیا شرمی دردی را وی زد چه ورشونو زد چه ورشون پیکر کهوی ته تا وقت دی شانی نزور ده دید پاروام <مید> چه <مید> دق <مید> کشانتی <مید> خبره <مید> بیا <مید> کوو واصله چې بیا کوئی چه خبره ده زانده نو نبی علی صلاة و فیصله ویلن نبی علی صلاة و السلام وی فیصله و آوری در دوار و غار و دولار چه خبری ته سشت آدابی شرطونهی نبی علی صلاة فیصله ده یهودی پا حق که اوکنه چه ده دیوال ستاده منافق چه بار ده خوز دیوالهバイルلې لري هغه تو یارم مونږ یو غلطی کړی دا مونږه پهت یو حدیث وای یو غلطی کړی دا زمونږه په طریقه دا شي چې مونږ ول عمر لجو اغه صالح قاضي دی نو ول مونږ عمر رضی الله تعالی او تنو له لاشو نو هغه سره مونږ خبراتره وکړو چې هغه نه دا فیصله هر نشینو بیا مون نبی الله سلام لجو نه ولا یو کورٹ ته لګ دی بیا خلک سپریم کورٹ ته سکیږي ځې په دا مون غلطی کړې دا موږ ډایرکټ بالا دفتر ته فیصله ورولې دا. دا نبی الله سلام الله عليه وسلم مستیک ته ځان لګ کړې دا خپل ګم عمر لن نه ورز او عمر لګې ته تخيال نو چې عمر دې الله ته نه دي يهودو دې څخه خلاف ته انو فیصله به زما په حق کېږي او که جوړر علمو کله فیصلهونه کړسيو صلحہ چې دیوال غنیم کی د پښتنو خبره داو شندلې د سبب کی په یو وشي عمر رضی الله تعالی عنه لرا له وروډه په بارځه نور او تو حیوهه منافق خبر وکړه دا سده زمون دیوال له هغه د نبی رسول اسلام خبره بګره من دا سکړه خو باسه چ نبی رسول الله تم که کی ویل دا خبره ری منظر ری کلا نو چه دسن خبره خلاص کلا نو یهودی وې جی دا ټوله خبره د شان دې ځان له خبره دا اوزیو خبره کو دا خبره خبر مون نبی رسول الله وڑی دا هغه مون له فیصله کړی دا خو ما تو سوی چې خامخ خام عمر کواله جو وا ما مال را کړی دی عمرونو ته ښا پداس شيوي یا سړی ته منافق تاغه وته او جی کومنګ لکه مطلب دا ښه څه لکه پته کې د جنازه مطلب دا عمر جوړی صحیح صحیح صحیح حزمته عمرونو کوټ تلړو او په ته ماشي ته رتوره ځان سره او چې شړک شو دې منافقنه سروون صاحب ته ورته وکو دو په هاذ قضا عمر ملل يرز بقزا النبي صلى الله عليه نو عمر دا فیصله لره چې سوق د نبی رسول الله په فیصله نارضا کیږي نو نا دو عمر فیصله بیا تا دا او خبرونکې یو دیوا وا آشنا ریډیو بیوسیو بی رونو دانو دا ټول چې کوم د نوو مغرغره بارته یو دا وګره د يهودي د پاره مسلمانو وجه دا د کولو کار دی دا د عمر د پولو کار او کوم منافق ته بردار او چا شو لو یو بل واښه مونږ پهل کې ساز واړو مونږ لکه ساز پکارلې دازري عمر غلطي کړې ده خبره ډیر چې کمنو بچا ته لاړل او ډیر دی بل جو کړل مونږ لکه ساز پکارلې زمونږ د ملګري نور څه غوړو خو دوي چې جوړونه روغ پاتې شي جوړه شي او چې اودا چې کمنو وسو دلې غیا دې زمونږ چې کمنو ټبر یو وځو زمونږ کا څه وځو دا چلې واه چلې آیت نوران دا یا کو نه سحو فکر دی وینه د خلکو ته چې هغه داوود دی خبرې کوي چې په قران او میمان دی او په تورات هم څه دی او چې کله سټ جګړه راشي په دیوال یا په پټی غلا زنا قلتې په سلسله شي راشي نو هغه د پیغمبر په ځای د قران ته ځای د اغی په زبانیت او اود لوړي سلوړي تواحد له وی او په دې قران کې دا چې دی وې زمما په ایمان دی په دې قران کې دا ویل شو دی چې د تواحد نه به بایکاټ کوې نو تواحد نه مسکاو بایکاټ کوې نو دې ته چې کله وویل شي چې قران نه راشي پیغمبر نه راشي نو دا ټول مونافق walla راځينا نو ګناده د شو چې دې قانون له وکړي ګناده د شو شه دې قانون نه راځي او د پیغمبر په وسهلا خوشاليږي نو چې کله دې پولکونه د وجه ورته بیا ستا تکلیف شي ملامشي چې مصیبات وته ملامشي ان بیا قرانونه کوي قسمونه کوي چې زمان اراده را ده صرف د جوړیو صرف ته ته جوړیو الله ربو عزت پیغمبر ته وي دا لاخ پیجنې شه دې پزړونو کې کم ګان دي دین بقوالو بس بیان و توقع مؤثر بیان که منی منی که نه منی نه دی منی پیغمبر کسوک ارز که گی خو پیغمبر اللہ دیل رالی کلده دی. چه ده اللہ قانون بپس مکسی که گی ناپیس که گی دیمو ناپی قانون قبیلیل او دلیل دا کارو چه دی چه کمدنو را او پیغمبر دی چه کمدنو ویلوه چه زمونگ ده نغلتی نه غلطی شویده منگ لده خدای دوکه بښنه وکړا مونږ چې کمندنو م بیا به دا سکار نکوه والله بوته سکرې وا مافي کړو الله وی اوسته هوکې دي ته چې څنګه ګمان دي چې سر په لهبه مونږ وايي چې زموږ ایمان نه نو دا ایمانی ایمانې رب می د قسمي چې د ایمان ډوله پکې نشتره علاوه بک ایمان راځي چې تا حاکم کی تاسو کی حاکم کی چه فیصله پتاو کی او بیا بدلې فیصله د زړونه سوم شي او بیا بیا بیا د هم فیصله چا لرونی <تصال> تاسو پورتوي <پوشوی؟ متحد> داونه ماده یا تونوبل په پختو کې ها دې کې ماده ځان نه خبره نه لکړي دې یا تونونه یو خبره دو ما دومره شو چې په اختلافات کې معاملاتو کې فیصله قرآن لاؤرل د ایمان تقاضا ده پا دیو خبر پوشکو دیبانا قوامیانو پویدی جنا دا تیم علومن شکنش روا چې سی اختلافات را شی سجنگگر را شی پیسل را شی پا پتی را شی پا دیواز را شی په چنا را شی پا بوٹی را شی پا هر اختلافی مسئلہ کی پا هر خبر را کی کې دیوکی پا دیو قانون کم قانون لورو قرآن را د دې قران د دې بیان تقاضا ده په ما خبره نه دامه کومه شو ما ته نه دامه کومه شو اڅه دا قران کریم د قران کریم د پیغمبر علیه السلام د الله رب العز او د نبی علیه السلام د قانون رالیګلی شوی او مقرر شوی قانون نف فیصله یا د نه اراض کول تاغي نه ډاړه کول د اږي نه علاوه په بل طریقه باندې څه کول فیصله کول د ایمان نه دا دا خلاف دای د دا ایمان نه خلاف اوله می وي چې دا معلومه شو چې د ایمان تقاضا دا, دا چې فیصله په اختلافات کې بچا کړي په قران او کو سنت دوی مت نه دا معلومه شو چې په قران کو سنت پیسلام نه کول دا د کمندنو د ایمان د تقاضا نه سري دا د ایمان د تقاضا نه سري درېما دا خبره چې کمدنو معلومه شو چې د قران او د سنت نه خلاف بل صلفه صلوړل اغبل سیس تو اغوتې گینینو هغه مولیانو کاعب ابن اشرف حي بني مولیانو خو چې د قران او سنت مقابله کوي نو الله رب الدولتوین چې دغه توغوتې دا راسته شې؟ طهور نو ایمان به د سړی ال کامل کیږي ایا به ایمان کامل کیږي او انا بده د ایمان ایمانی کامل کړلنه الا بده د ایمان ایمانی چې د هر توحید نه بایکاټ دي د هر توحید نه څوکي چې سود توحید نه بایکاټ نه ده شوی نو د د ایمان ایمان کېدل دا الله رب العزت یو وی یزعمون دعوی ده وینو سره څه دعوی ده وی فلا دې و راته کا بیا لا لا ایمان پر کی وې نشته ایمان پر کی نشته دا ته کوم نه لرونو اوس مونږ یوي خبره ته سوچکو د مونافقت پیسې له حی بنه خپل وړوا ایمان خبره کوم کا مې نه شرف صرف دې کړوا صرف فکرېو پاڼې اراده تم را خبر اوسه چې جوړې دونه اي او چې کوم سارو مخام فایل راغستي اول قرآن او د سنت خلاف قانون لتی رواني او فیصلې کې او هر فیصلې کې نور پاغي باندې کې ناغه وسه خبره زما پوېږي کنه په روپ پکار دې استاد انځرا د زموند ایمان جز د جو د ایمان حسابا چې په مخ اختلافاتو کې په دې معاملاتو کې فیصله په قران او په سنت کول دا فرض دی به مسلمانانو سم چې به منصفات وي دا به شانتي د قران او د سنت په قانون باندې فیصله کول به هم سړي فرض نو سې او خبره کو دي جمعې کې دا جمعې جوړ شو منصف دې کې په جمع سره کول شي فرض نو د دې محله والو یا د جماعت د متولي او د دار داغه د ذمہ داری جوړیږي کنو جوړیږي چې هغه دې له د امام صحیح طریقې سره محله والو بندوبست بس کنه دا دې سره جوړیږي ذمہ داری دا دا په پامته وي چې کڅرت یو محله کی یو کل محله کی کلی کی باندې وای لکیږي په ټیکټن جمع موز په که نکیگی پا یه جمعات که نو طول محلی وارا گناهگار دی طول محلی وارا چه گناهگار دی, دی. دای انتظام پا غی کولی خچر تا بیر پا یسوسو که نمیلاوی گی نو اغیده چه کمدنو ده ایمام لم تنخواه عرمو پرر کی خواغیده کس دیل پیدا کی چه اغیده کمدنو ده جمع موز بام وغیره پا سیی تیم بانی سکی نو رو نو, نو پدادی انتظامات کومسدی فرض دی نو د فیصله کو قرار او کو سنت کول همسدی فرض دی نو آیا د دید لپاره انتظام کول کو ټول مسلمانان نه دی فرض زما په خبره باندې شننه پیږي جوړه روز صرف د ایمان او د ایمان د صحیح خبره کو د مون ناروست بوید ایمان او یقین خبره کیږي نو ما کې د ایمان او د یقین خبره د مون زاروست کورا د زمونږ ایمانو صحیح شي او زمونته کمنو یقینونه سشي سشي دا مونږ نه اورو بګاش په بایانتي چې په الا اله الا الله مونږ وویل نو مونږ الله سره دا وعده وکړه چې الله ستاسو حکمونو بچ کمنو په ژوندګي سره کوو تیراو او د نبی رسلامت سلام په طریقو بچ په ژوند سره کوو تیراو نو دا په اسلام چې کمنو دا په جوان کې نه دا ژوند نه بارد دا پرلو تبلیغیان ورو مونږ ته په کښ کې خولي او دوره علم په هر نارینه او زنان فرص دی چې خپل صلیریږټي ژوندۍ هغه د شریعت مطابق وکړي تیر کی بده شریعت صلیریږټي کې دا مر دوبلا دیوال پټه چا نه ناراضه کی ناراضه کی په دکان د قرض و غیره د دې اختلافات دا به کی ناراضه دا راځي رول دافه طلاقول د دې د فارا تنظیم کول, کول ماوي پومو اختلافات دا ګوره زما خبرنه ده د قران خبره ده او یووازي د پنځتيری خبرونه ده دا ټول دنیا د مسلمانانو یتفاقي خبره ده او کنه شپوې اختلافاتو کی په منازعه اپ کی په ماملات کی فیصله قران او سنت له وړل دا فرض ده د دې د خیر قانون نه بایکاټ کول هم سړي فرض چې غیر کمی دې خلاف دا دینه بایکاټ کول هم سړي نو اوس د دې لپاره انتظام کول او د هڅې کمندونو د دې لپاره کوشش او محنت کول د هڅې کمندونو په هر مسلمان پر او شکو فرض شو فرض شو خود او قران او د سنت په طریقه باندې د قران او سنت په طریقه باندې با د دې لپاره محنت کی د خلکو ذهن به جوړي چې د خلکو چې کمندونو ذهن سازي وشي او خلک چې کندر پوשי په ایمان باندې پوשי چې دم زمون د ایمان یو جزء دی چې لکه څنګه باباله خبر له الحرام دی نو دغه شانت غیر شرعي قانون له فیصله ورول هم څه دی حرام نو ما خبر حرام دی نو د غیر شرعي قانون نه بایکاټ کول په هر مسلمان څه دی فرض دی دلته کې داعیاتونه د هغه منافقان بار کې څه شي وي راغو به خدا غی منافق نوم پکشته شته تا قران کریم عام خبر ذکر کړي ده دا, دا نم دا خبری چې به دا, دا غی منافق په اړه کړي نو دا قران مجید به به منسوخې نو دا قران مجید تر قیامت پورې ده نم به بکې ما او تازان ګورو چې اڅتنجه دا کار پمن کیږي دا کار پمن کیږي ټول ټول خلق ته سپا خبر ده اڅید بو سولاندې و باندې بوځل پکار و قال کو تا پاتارہ چې زمونږ د ملک نظام شرعي نه دی زمونږ د کچرو نظام چې قانون هغه شرعي نه دی کيو خبره نیمه به شرعي وي هغه صرف د سترګ پټولو ده کار اسلام مسلمانان په دوکه چې وګوردارې موږ شریعت یو کيو خبره نیمه د طلاق او متلا یعنی میراث او متلا پای کې دای سره نظام نشته غیر کې دې خلاف کې پای کې شرعي قانون نشته نو چې نشړې ان ولې ته کوم ناغې فیصله وړي بدلول زمون په واسکی ندي دې زمون په واسکی مونږه جزان جمعه کې ناشو مونږه چې کمنونو د ډوړای لپاره کوڅو کې ګرځو مون وايي وځي فراوړي پلاوي کو باه مونږه ډوړای ته کمنونو مومو مونږه چې کمنونو سفر کې ناشو په سفر کې چې کمنونو سبقونه وایو مون د ملګر قانون د بدلولو صد صد جوړیو اوسن چې کمنونو خپل چې خپل پرور مسلمان ته د وینا پدې باندې پړیو دا وایلی شو چې بای د خیر شرعي قانون نه بای کاټره پکار دی که زموږ په شرعي قانون باندې زما حق جوړیږي او سره بیا هم د کټره اتا نو خبر ادا لا چې ندي زیي او یواز په پټه نه پټه کمال په شرعي قانون سره په تلکه علماء سره کینی جماع کینی رور مسلمانې نو بس خبره به سر کوم گنینو بس صبر داراش د دا حق شندکو تی نظم ز کچا رايطه ک بیایم سو کراک کی او مجبور شدی دغه څلوتا نو زاندي ګونانګر ګنی ولاردیش دامه چې د دا مجبورو شم زاندي ګونانګر ګنی ولاردیش خبره وویږي کینو تو عبود هر نه فرمان د الله توبلې کیږي د الله د قانون خلاف چس از دره نو هغه څه شه وو تو عبود شو نور ډیر تفصيل به ثبتبر صورت کې هم د سوال نن می صرف د مساله صرف د ایمان ویلا شه دا زمنګ د ایمان تقاضا ده چې موږ به کمندنو فیصله د قران او سنت په قانون باندې کو او ورونو د دیوانې پر درګه او حدیثونه دي او بلا یا تون دي چې قران مجید په دای د صورت صرف خصوصیت ده دچونک چې معاشره بیان سیاست بالا سیاستې میچلې لا میچیا په د کور کلی چنې د دې سیاست او د پرد ملک سیاست دا صورت بیانې نو د دې کې ډیر زور په دی باندې ور کړې ور کړې ډیر زور په دی باندې ور کړې چې موږ یو د اسلامي نظام د نظام لره وشتل غواړي الوب اسلام کی اسلام کیږي صرف منځبان اسلام کیږي په منځبان اسلام کیږي موږ دیو ګورو موږ د جج د شریخ خبره د شریعت نه بلکل سوټ څه خلافی خلافي منو منو د لېډر منو منځدا کوم سیاسي پټای دی بلا تاین دی یا وینه بغیر یا ومن یادو اره یو سیاسي پټای دی کوم یو چې کوم نه شریعت د پاره کوشش کوي چې شریعت د پاره کوشش کوي نه پکار دا چې په شریعت ریته کوي په شریعت طریقې کوشش وکړي ولې په شریعت کې د شرعي طریقې څه طریقې شریعت کې ته شریعت تنافس کولو لپاره شریط طریقې نشته زه په شریعت تنافس کولو لپاره جمهوریت ته محتاجم بالکل وتلیم محتاجا جمهوریت د دې دور تواغوت دی جمهوریت د دې ټولنوم نه دی دا ټول یو شاکه جمهوریت مستقل نظام دی مایده کې ټېمی ان الله الرحمن ای وضاحت وکړه الاثم ايل الذين يظلموننا فی دی کړی وي چې سړی ټول نه شي حاصله ولی نو ټول دی پریږديمو نو چې موګه ټول ملک نه شو بدلهولی لم شو بدلهولی نظام شو بدلهی نوسان خو بدلهلی شو که نه زما به خبر نهخوا که نه ظان خو بدلهلی شو خپل روت مسلمان ته خو خبره کولی شو چې باید دیسی نه با کارټ په کار دی دی کې چې کمو دې له پ لو وړل مدي په کار دا نهې په کار کوششته دی خبرې په کار اللہ دی زمان گلتا ہون، او در پولو مسلمانان گلتا دا خبر اپری باسی که. ایلان طرح ایلاللہ دین او دمونا، ایفی کردن دی کڑی آکسان و تاچی داوکی دی انہم آمنو بی ماہن زلیلک، شی اقینن دی ایمان راولد پا آغبانی چناز پریشیویتات و ماہن زلیر من قبلک، او پا آغبانی چناز پریشیویتستان مخیوری دون آیتا ہا کمویلتو آوز، ایرادا که دی چفیصل طاغوت لته جننن وبس دلاله خلاف راتو نو طاغوت ته وقدر امرو ان يذکرو به او يقلن ليسوي للشوي جنكارو ضد دي طاغوت دا نه سو کوي سوره 8 سوره النحل 36 کې وای غنا ان عبد الله وجتنبوت طاغوت سوره زمر ولثم کې وای والذین والذین ناجتنبت طاغوت یابودوها وانا الى الله بقرہ 256 کې وای هم یو پرم توغوت یو مبلہ فقدس تمسک بلروتل خوستا د تواغوت نه عالمان ذکر کړي لته فغون ته کی وی لا بد ایمان مینه الکفر په ایمان کې کفر ضروری دی چې په با با ایمان کې کافر شوینې نو ایمان دې کوره کې دی لې نشین د کفر ناموراست د تواغوت نه کافر کېدلې یعنی د تواغوت نه به بایستات شه د تواغوت نه به انکار کړي چې کم ایمان پوره کیږي او ایمان به ایمان کیږي و و يضل لهم را. او یریده شیطان یو ذلهم ذل عالم بعیده اراده کې شیطان چې گمراه کړي د را ګمراه ای لري باندې شیطان چې ګمندو دغه فستۍ اور دغه پسۍ ورخصتۍ او کلام چې ویل چې داتا حالو الهلام صلی الله راشیه غی قانون تاج کرده تا چې نازل کړی الله او پیغمبر تام نوینه به منافقان منافق وتوي وتوي چې د قران او سنت د قانون نه باندېږي وتسووي کژودونا ان کژودا نړاړه به کيده استاره به مکمل غړي کاورو باندې تفقه فیضا صلواتم صبحالذی چې کاور رسیدي دی موصيبت دا موصيبت مو کلیشد نو اسره شوړه مارکو بیمار وځلاګنا قدمه تدیم ش لیکل د لاسره دی ثم جا او کا بیا وریت راشتا ته الکون بالله قسمونه وکړي دې کې منت کې خا پراوو قسمونه وکړي بالله نو دې دا کې فجس دوسو برول دوسه فیاوسه خبروم کولې اويبه انا اردنا الا احسانا وتوفيقا زموږه جيده امن په جوړوالي دې اراده دې چې بس ملکي امني خوشالي سکون دي بس انا اردنا الا احسانا وتوفيقا مونږه اراده کومه کړ دې احسان او توفيق او دې جوړي اولائک الذین الله اداریا فلیتن یعلموا ما فی قلوبهم شي معلوم دی الله تعالی چې په سرونو دې کړي فارزانهم اور داوود تن او کا وایذم نصیحت تو کا او کلہم فی انفسہم قولم بلیغا او وای دیتابن مجالس دیکې وینارتی دن کې حقا بالکل حق خبرو کا بالکل پورا ومار صلی رسولن او نظر علی گله منافق ومار صلی رسولن منافق خلاف ورزگی او د خلاف ورځي معمولي کړي دا چې څنګه ما له ويا قران لوړیا کژرې ته وردیبه نه تور زوره څه ته خو په سلسله بس چې پيوم س س شي او چې دا دات کا سن پې شي کلا شي ما له کا سن نظام ولاتي چې جوړ کړي دي الله ويته معمولي غني او د صالح پیغمبر د پیاسټ خلاف و پوهنه شوګنه پمار سلام الرسولين قال <سؤال> الله عليهم السلام يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قالوا ان الله هو رب كل شيء فمن يدافع عن الله فالله يدافع عنه قالوا ان الله هو رب كل شيء فمن يدافع عن الله فالله يدافع عنه قالوا ان الله هو رب كل شيء فمن يدافع الله فالله يدافع عنه قالوا ان الله هو رب كل شيء فمن دې مظالم په کنه غوښته او پیغمبر رسول الله بلوم لوجد الله التواب الرحیمه مقام کوم دی دا الله بگو ان کې مه توبه قبل ان کې مهربان نو <تصفح> څه مطلب مطلب چې منافقانو دی دې غلطۍ په ځای د دې له غلطۍ معافي غوښتل سو پکارو نو دې ولټا چې کمزورو بلوا شو روکړه خو غای شو او د هرڅو خلاف ته نو امر الله تعالی په خلاف پرو پیغام نه دې له خپل غلطۍ ما مافي سرو پکارو نو خپل ګوتو څخه جوړو وې د دې مطلب دا چې د نبی له سلام الله علیه د مرګ وروسته موږ سره د نبی له سلام الله علیه قبر لور شي او چې د خو د رسول الله ما له مافي او غول مافي اوختیش مسجد دې زیاته وکي بزن باندې او راشي فاستغفر الله واستغفر له مرګ پیغمبر ولما پیوڑی بسادیو منہ می اللہ داما نکم درا ہوا تعالی می دجیو بانچے کاکاؤ کنا چھکو تو بانچے کاکاؤ او گھر اخلو او دیر پکو گنات نشو نو بس پرمانہ صوگ بلا قبر ہی نبی رسول اللہ سکو ار تو زانی او چلی والی او ان شاء الله پیرم ایک پیغمبر خدای وېری چې ریته په راشي ان وبس با طلبه خنڅه کا کو غواړه نو بس تمالک خدای بشي پتاو بشي مال با خنڅه کا کو غواړه ان وې د قبر فاقي ومن جوورو فذا غنم او تبيو سو او تبيو وتبيال تملاستو ان اغبيا د شپې خو د لیرو چې نبي رسول الله واعظ ورکو يا او تبي الہی فقل له ان الله قد غفر لك چیہ قطبی دی بانڈچی خواث اوژ زمیدار پسی او وتهو آیا شان الله رب لذتا تما فی وجی دا دا لگا دا بانڈچی کا دا خبر اخری دا چے او نبی علیہ السلام خبر خالت لیشی خفکی گوو بالکل نہ اور دی بانڈچینم سے دے اور دی قطبینم سے دا او دا خبرو برسرا کای چې دا کم ځای دا کسا زکه سناد غرا تاوي بي سناد مون خبره مدارک چې دا کیسه نه کلکړې د وکیل سره ویلې ده وی ویلي شي وینی نو کی څوک راغلی څوک راغلی ابا انده چې کا کا سوپې او خطبي د عالمو خبره دا عالمان دا وي چې خطبي شرابو او خطبي سو عربي مقبولې او تبي ترې شاهد نو پته په مونږ باندې چی خبره مضبوطه کوي اذ اخر خبره روانه حاکم کوي چې داغه خبره دا ته خبر باندي چی معلوم دي نه او تبي شرابي کوي باقی دي نو مونږ شرابیا نکوب په پم خبرې عمر پد کوله قبریک چې د صحابو یو سبوت در سره هی چې یو صحابي یا سو صحاب راغلي او وقته کمنو د نبی رسول الله قبر پاک دا ویلي نو په قلب سره تشم مونږه د صحابه د سره سره چې هغه ویلي نو مونږ به سکو خو که صحابو ني ویلي را دا په د ژوند د پیغمبر علی السلام دا چې پیغمبر علی السلام ژوند دی نو د خپل مصی شبیو نو از ته کمنو د ځانته چې مجوراو او د ځانته مصالح ته ټول عالمانو یتفاق دی الامر بالاتفاق کې سي رحمه الله تعالی پیغمبر صحابه سخت راغلی دي تکاليف ته شيوي دي راغلی دي او ایستوک د نبی سلام قبر شریف او ترغلی نه دي چې دای ویلی نبی سلام ته چې مولا د الله نه سوال دا. البته داشتر دا چې بارام نو نو نبی رسول تطو السلام پرو عباس عمر رضی الله تعالی عز و رضا راي لبوته استقاله ورته په خوابم نبی سلام ته چې مولا د بارام سوکا سوال وک اوس نبی سلام وفات ته موږ غا ته وایو چې موږ له الله نه سو څوک سوال راغ اباس بن باران سوال وک نو قبر کولو لري نه راته خبر کولو لري نه راته چې پیغمبره کاپ ته باران نشته ته موږ له باران څوک سو سوال وک عمر دې کړي په او اباس رضی الله تعالی او فوق جو دی باندې سوال نو په موړو باندې سوال کول پست تمرګه د دې هیڅ ثبوت په شریعت کې هیڅ ثبوت یې نشته وروسته داوي چمړیت به یاد نبی رسول الله قبر ته یا د بل چا قبر ته چې موږ لږه کمونه د الله نه سوکا سوال وکړه که چا سره په سکه سم صحیح روایت یو موجودی نمونت دی وای شپې د روغو د کوښلې آغازه له قبري خو په ذخیره د روايات کې فزخیره له احادیث کې صحیح روایت یو منشته ده کچا سره نو زمونږ دراړو له ندي مخ کې اول سند غوري نبی عليه راضي او سنت زمونږ مخ کې تبي ملامت شي نو ډیر بملامتای منشته ده د ایس خبر خوا دا ویل چې مونږ له سوالو کا دانشتري نه د نبی عليه السلام خبر خوا کی نه د بچا خبر خوا کی په رواناو هم ای ظلم وان فسوم جاوه پاو کڅر ته دی پاو کڅه زلمه کړه په کلو ځانونو باندې جاوک راغله تا ته استغفر الله جاوک قران کې شته اذا جاك او ټول د ژوند بارک دي د دام د سبارکی پاستغفر الله د بخت وخت دی الله او بخت نه وخت دی له پیغمبر علی السلام نوقامقام هندل الله یو حدیث کې راځي نبی علی صلاتو سلام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سر خو کې ډېر سری خو کېده نو عائشہ جناوی وایې مړه شوما سر مخ کې کې مړه شوما نبی صلی الله علیه و سلم ورته وی کچ ته زیمه او ذات ته تلوشې کنه هغه خو زه خاوه مګو په کزیمه او ذات ته تلوشې نه تم نشې نو زه به دا پښتنه بیا ځای نه وایم سپور شي کزایم او تسو شوی مرشوی نبیابا دل بخنه واردن و مطلب که زده نمخ کشون نبیابا دل بخنه گختلی صحابه کرام وی یا ورد وی نبی علیہ السلام بیانو که حدیث مشکات کیم شده داس بیانیو که کنان داس بیان لکا وسیعتم ود تیغین لکا داس بیانی که چه غر وقصتی اون د جواندونا او د ملونا چه ومه چې کم دنو د ژوندونو رخصت یې غوښتل ده میده د ژوندونو خو رخصتي صحیح ده چې سره وفادګیږي د ژوندونو سالي خو دمرونه د رخصتې څه مطلب ده مشکات هاشیم لیکلی میرکات مولا الی قارئ طول هاشلی او طول شرح لیکلی چې دمړو د څه ته مطلب ده چې نبی رسول الله ژوند دیو نو مرولو له مغفرت چمو ملو مسلمانانو لوي بخنه څو کوله وختله نو پس د مرګ وسه بخنه غوښتلې نشي نو ګویا کې ملو نه امرو څڅګو په دا پس د مرګ دا خبره نشته لو اذ ذل الله تواب الرحیمه خامخه من دیو الله بخونکو مهربان فلا و ربک فلا و ربک نشته کوم نو فلا و فلا نذ ذا ثكار لکسن چې د دې ګومان نه تاسو نه به وخت یې څنګه نه تاسو نه پاتې شو کم ګومانای نه دا وکنه یا زغمونا انهم امنو بما انزل شه داودا کې تزمون ایمان دی او پیسل قرآن نه کوي نو دا داوی غلطه فلا نذ ذا ثكار لکسن چې د دی چې د پدابو مشرمان و ربک تا پر ربی قسمی تا پر ربی لا یؤمنون دولا پکی نشتی دی ایمان دولا دولا رتائی. لایو منونا نشی کې که دی دی. حد تاتر دی ایماندار که گی بکر دا. تو حاکی موقع چی فیصلو کی فتاوان نی پا هر آغا سکی. شاجارا بینه هم چراوچت شوی دی ترمیان فی ما شاجارا بینه هم. پا هر آغا مساله کی چراوچت شوی دی تر. نو هر مساله بچا لولی. قرآن و ثم ای جیدو بیادیم اونم امید غم و قاجب کی امرال <سؤال> دار طول <سؤال> با شریعت مطابقت کی طول فی ما شاجر ربائنہ هم سمالا ای جیدو بیادیم اخصوص نکی پا قولنو کی تنگ سیا زلکی پی تنگم نی چھتو عطاوئے شکر دے په شریعت پی سلاو کلا آو او کلا گتا ای پوک بازوئے دی شریعت تے شریعت تے شریعت تے نو دا او می مانداره ده دې په دې پیسہ ته خوشاله دا څه ډېر چې اگر چې فرصت کپټې به کیسه کو بایلو په چواطای رب شریعت په سلام وروزه کپړ شو ته خچاره ته تری وکړي شي ګټل نه کپ شریعت رانه زر پټي نورم لاړ شي لاړ شي خو زب پیسہ پچا کو شریعت ور وړ دا دې داټळे ور وړ دې دو پيان په نمافز دی په کولونو کې ستانسي ادارېنا ستافي سره کړی ف یوزل وایسلم تسلیما دا نه چې دی اوځي وا خپل شریعت په طریقو کې هغه غبللې وي اډګونه چې کندن کوټې تڅکړي خېجولي او دا غره بار کړي چې ته ولکا هغه مخ کې شریعت په طریقه کړو زه بس تقسیم سیمبو کنه هغه یو په چې کندن ورته شریعت په طریقې شدابل په کومې بل طریقو کنه زه با نهوم چې کندن په کتل غواړي کنه ویو دومی ماندار نده، ویو سلیمون تسلیمون چه خاله کیک دید بیا بیا پا غاولا بیا بیا والا وان چه سم عامل ایرازی ترغیب اتواعات تا دوم بنی اسرائیل و پشانت مکی گئی گینی جه دا گران حکاماتی اونی شو منه لی والا وان نا گتب نالیم کمون مقرکنو با دیبانی چه اواج نی خلزانونا آبی خلجو من دی آرکم یا اوزید خلکورونونا ن یار لمن کو ست داند کو جلو دی پکار داوه چې کوم ویلو چې زانو نه مړ کینوم دی لمانل پکار خو مون کو د زانو نه ز ویلو نه دی کورونه شړلو دی ویلی الا تللمینوم ولونوم فالو کدی چې کمنه کړه راځي د سیادت ورکول شي باغي باندې لکان خیر الله فقام فاد ابو هريدينا او د استفکلقو علی کی فضل الله تعالی دا شریق قانون نافذ او په دی ته نظام نظام همواره الله ساتان کا ندی نبی و سر هډیر وې چې سړی وته او چت شي وَا او هنگ در کې راځي چې را د کار په کول وایي فضل الله تعالی او په دغه وخت کې خامخاور کړي دې لرا ملتونه طرفه الله درنه آجر اذر لوی ولا دینه سراتو مستقيمه او خامخک لکړي دې لرا په لاس سم و ما يک من یت الله او چې سو پوری قانون او معاملات کې اسلامی قانون نظر را نو نه پر سراط مستقيم کلا کېدل غره نه خبره چا ځتا بیداري وکړل الله اغه پیغمبر علی سلام فاولایکما الزینا خدا کسانی سرداګه کسانو نه زیرا بی منګری شهدو ثم لو خلکو خلقم لغری بشی تلک سوچوګه کې دې د پاره د کوشش شروع کوه اډو نه د لویو فالکم لغری بشی امن الله علیہم کنام کړه الله بدی بار پیغمبرانو نه او صدیقین او ریشتین او عاشو او د سعیدانو د نکاونا مرن نبیین ته پیغمبرانو سره بشي او صدیقین او د رشتینو خلکو سره بشي او علماء حقا چې هغه ته کمدنو په علمي طریقې سره د دې دعوت پر چار کړي او دا میا او مشن جاري ساتي هغه په صدیقین کې دي او سردار د صدیقین ابو بکر صدیق ته او شهدا او هغه خلک چې عملی طور اله می دومره نشته عملی طور د دې د کوشش کي او دومره مهنت کي دومره کوشش کي چې غریب نه نور سونه نشي نزان تکي قربان کي او سر به کس کي قربان کي نو دغه خلکو ملګری وبشه دا وروکي خلقت وه شهدا د دې وسه شي ملګری شي د سر سردار د شهیدانو هغه چې کمند نو عمرمو او وليمو عثمانمو غریو شهیدان دي کنه و صالحین او اغاوا شغیته کمنو دی مصلی د کې خدا او عالمانو خبره سکره او من الله او موافقت اختیار کړي به مونږ بردی خبره منو او خلافه اونکو تاغاوا او په دی کې ټول صحابه کرام راغل وسوا لهین په صحابو او د پیغمبرانو ملګری بشي د دې له مهنت څخه د اراده نشته جوړي بای اراده په مرمای کنه نشته را, نشت را کنه نشت های های های حسونه اولای کال نو چې لاړې سره ناستې او پووش به م سره ناستې دا ده او کهه داسې بهترینو سرهخې نستې حسونه اولای کا تفیڅخ پلی ملکتیا د مړه خوااسونه اولا یک رفیقا څخې سری دداخله کو ملکرتیا کې ځ الفضل من من اللهې فضل طرف دا الله نه و کفاله علیمه او پوورې چې کمون الله رابول پویا دویم قانون ذکر کپي غور اوس خاطره د مخکې نظام دې حد شو اوس دې حالت چې کله د کمنو تحکیم را دي بادشاهان عادلان شو او رعایت تابعدار شو څنګه وي چې کله بادشاهان شو عادلان شو او رعایت شو تابعدار شو اوس دې بادشاهو حکم کو باید جنگ لپاره تیار ره بل بل مرتبه ای مونږه چې کمنو پنجه ورات شو چې باید زمونږ قانو مړه نهې نو که ته یا اش باید له مندن ری کاردي د آیاله بیاده خبره منل په کاري چې باتشا دا و کوم کو چې را او بیا منې خو زور حضر کوم واغلي ترکوې س د خپل بچه سامان ف صبات اوس غلي ډلی ډل او کې روژیا یا اوض د کمو پهیر روانې پولو ځ جیان چېسي اوضي بس نوور نه پای من کوم یاقین په تاز ک خامهري. لا یُبَطِّئَنَّ اجْبَلُم سُسْتَی فَقَلَ بَرْتِی گی پر ډلې کوټکې پښتانه وزنه داز سی چې خپلوم یو کار نګې خو ډلې سکې کوټکې نو منافق ډلې کوټکې نه جهه نه داز شپ شپته شړې ترې دوه تاسو دانه کار کته نو زړلو خلکو شکيان کې لما لا یبطی ان خام خاری چرې سستې نور ولا خپلوم سستې حال ده وګړه کنا فاینت اوت کو مصیبات کورې سی کی تاسو قال ان جهاد کې تکلیف راشي خامخه په جنگ کې خو ګوري نشي ویښلې تکلیف راشي ملګری شي دان شي دیلیان شي نو قال دی وی قال نام عمل الله وليا الله ستاسو شکر درایا یا الله ډیر شکرونه قال ان عمل الله وليا شکر دې چې ذمہ دار نه جنگ کې نن بنسبم شي دي شي به ایذ لمکم شہیضا چې کله زنوما دې سره حاضر شکر دې چې زنوما ولاينصابكم فضل من الله فتاي سودن رواه ولاينصابكم فضل من الله او کور سی کی تاسو په فضل دې طرفه الله نه کامیابې راشي فتح راشي او د مجاهدینو تسلط په یواله تخصیص راشي او امارت اسلامیت شي نافذ شي الله دې کی امين <متحد> پکدا فضل متورسې لاينصابكم فضل کور سی کی تاسو د غنیمت مخا ده وی ده وی یا لیتنی وی روک شو مکن غرک شو مطم باش خمی نوم لی کلیو کلار للم های های یا لیتن یارمان میارمان کونته ماهم چې زه د دې سره زما سمابوم پليست کې اسنوم سره راغلو فاکوز په سازمانه ما ته مو اسټ کمانډر ویلو نشان خیدر به مالم څخه کړو تا کړو او یو څو څو شیک لاکو پمپ کې سره کړو فاکوز په سازمانه مخامخزه به کامیاب شوم په کامیاب وي ویلویا منځ کې ما ته کې پری خوړو قال بینکم او بینهو دا خبره سکی دا سکیله کچستاوه د په منځ کېړو سو دوستانا یعنی په پتاي اورو د سود نر دا خوشالي اورو پتا دا دا جمله موطرزه مطلب کې راوړه قال ان تکم بینه هو بینه لك شنو په مياستا سو په منځ کېړو دوستانا دې مطلب لا اقول اننا ماقادوي سووي دا وې روانه قال ان تکم بینكم بینه مووده مجاهدت وې لك چیرې رښتاو زموږ منځ کېړو تور د خپل باندي چې ته ځار دته نیو مسکال خبرې مې مرما چا به کړه او کنه تلیفون دې څه چې لین تور د غږ نشو کولې وروراري مسلمان راډوله کزو دوم مسلمان په چنه بد راي خي ته تور چې کندن له سیاست طریقه تلل د خوشي په خانه تلل د ظالم دی از دې ته شانتي پری خو دې لکه چې ما او ستاسو منځ کې کندن سيار نه دابوځه ته وي کال تکون لکه چې نواب په مستاسو په مې د کې ځان غایب کو مواد ته څو اور دې کې ویاله ته ني تريم په پراداړه ها يرما مې کونتماهم ينه خدای ز پاره جګږي کونتماهم په دې زړه دې سره په پوغونې زما زه وکام ياب شم په کامیابه الهي باندې تريم قانون قوت اينو حالت به تکوي صرف چې کمنرو با سوچانې و خره یو ناس پي نفقال وقاتل <سؤال> في سبيل <سؤال> الله جنګ دې وکړي چې کمنرو في سبيل الله فلارد الله کې الذين حرکتان سوق په جنگ کي وي اول اول معنی جنگ سوکۍ هغه کسان به جنگی با بدران ځوانان غټان یا سروناله اتز دنیا شری قربان کړه دا جن معمولی په بدل رځکه اخرت کې لې وې چې دا دنیا مې نه ده په کار د ما څه په کار لري اخرت په کار لري چې چا دنیا ل الله تاوار کړه او اخرت راواغست دقسله جنگ اول شیار سوکۍ کولې دې مطلب فالقات فی سبیل الله جان دیو کیا اگسان بجان دیو کی پلاړه ده الله کي الذين د هغه چا سره چې ਸਰوجن کي اگتا سره د اجرون الله د دنیا چې دوی اگستره خوښ کړل ده جون نامولي په بدل له اخرت کې چې روي زمونږ آخرت نه به کار مونږ له تا دنیا سیټینګ پکار دې چې زمونږ دا دنیا پهل کور سیوی سیټ وی اخرت کې به وراخ هاغو اخرت کې به وراخا کې نو دې سره وځنګېږه په مایو قاضي في سبيل الله اوا څو ځنګو کې بلار ده الله کې نو دې کا و و جليشي خام خ فايختل دره مخ کې کو ز با درای ز چې و کېږي بنو سر په طبي کې کېدا فايختل و جلي شو او يغلي بیا زور اور شو نو دواړو حالت کې درر چې ور بکم دل راجر نی ترغيبات جنگ تو شروع شو نر شاکن با عادر شا کل په کور دی دشمن راغې په کور دی کافر را گئی مسلمانانی بیزت اکڑل او دی مسلمانانو زنانو سو شوی بیزت اشوی دی یوی مسلمانی تینے دفارا د محمد امن قاسم لکر را دی او دی کراچے پا ساحل با نکوزی گی او پرا جا لاحر با نکوزی گی حملہ گی دی یوی مسلمان دفارا شیغی وی یا حجاج او ح او ټول مسلمانان چې کمرتهرالیږي او چېیا ررجناې د خیر نه راذا د کله د هررج ته خورورې ز له بې اووردم نن په درګور مسلمانانې خونددي هغهستتی شوي او اوس دللی شوي او مسلمانان لکان چې کمر شهیدان شو اوس ودل شو بوډاګان چې کمر شي هدان شو د مسلمانانوقرآونه ریز مریض شو بخوااري او مسللم چې کمر ریز مریض شو مسلمانه ته به کله پاتې اخیر. قالوا بافي فتاك وما لكم لا تقاتلون مسلمانان لا تقاتلون في سبيل الله شتاسو جنگ نہ في سبيل الله والمستذفين من من الرجال الذين ينادوننا انا نسمع شماونا اركسان یقولون ویری وربذ منجا اعطينا من هذه القريه واباس من ذيك اللي توورشه کشمیر کی سحر شورودي ورصف افغانستان کی سحر شورودي ورصف عراق کی سحر شورو سترګي دي په ډیګری دي نهانات رب اخرجنا من هذه القريه واباس من لرا تصرف چې کمند نو دي زکه تشکورنا پر لغت تا او په شاله چې ملک پامانیو اعطينا من هذه القريه واباس من لرا دي وطن او ذيك اللي ناج ساليم نيوس سالمان نيوس وَا جَعَلَ لَنَا مِلَّةٌ كَوَلِيًّا وَ كَرَّزَ لَنَا ذَلِكَ الطَّرَفَ نَا وَلِيًّا فَأَدْرَسَ أُولَئِكَ دُوس وَا جَعَلَ لَنَا مِلَّةٌ كَنَصِيرًا غَيْرَ ذَلِكَ سَالُونَ كِي او مُقَرِّر كِي مِلَّةٌ كَذَلِكَ الطَّرَفَ نَا وَذَرَارَ نَبَشْ كُمْ كِمْدَالي الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ آغَ بَخْتَور چي مان راوړل دي نو هي جنگ کي په دين د الله کي دا چې الله دې دین د پاره لګياري ا تاغيز لګياري اوس په کور په سوو داشګر او کسان سان سرکار کې یو خاص نفي سبيل تواغوت غري جنګي فلار د تواغوت کې اغل نړی میکا را نظام راولې د جمهوریت راولې کوپر در باندې راولې د تحقيق لپاره چې کمنو خان د خوشحاليګي په سبيل تواغوت فلار د تواغوت کې فقات دیول یا شیطان موږ درڅې وځي کنه دایاراند شیطان انکه د شیطاني کان زويفا که توا جدادي وسرا دادي وسرا او يرجي چالو نړی مضبوطي او دایم مضبوطي دایم مضبوطي انَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ <سؤال> كَانَ ضَعِيفًا لَا تَخْشَ مِنْ كَيْدِهِ وَمَكْرِهِ فَقَاتِلْهُمْ بِالْكَذِبِ وَالْبُهْتَانِ دوشمن دې یار نه چې کندنو فَلَا تَخْشَ مِنْ كَيْدِهِ وَمَكْرِهِ فَقَاتِلْهُمْ بِالْكَذِبِ وَالْبُهْتَانِ ددوشمن د داورو نومې ریګا دا غي چې کندنو جنگ ته جوړ لا دباوي فَلَا مُنَاصِرَ لَكُمْ فِي تا پر استعمال ګټیا کی او دا غی چې کمندونو شیطان ملګرتیا کوي عالم ترى یلذي نقل لهم دا بل قانون دا غا ترغیب ذکر کړي چې لا چې کمندونو موقع نهي نو منافق نه خلفه شي موقع نهي نو دوی ژوندې ولي او چې مقراشي نبی ارسطو کوي چې موقع نهي نو سکهي دوی ولي یاره څنګه کلې جهان ډیر مزه کوي کنه او چې نه مقرا له چې مونږ دا هغه کار را ته ځک عالم ته هایل لذينا في قرنه نه کړا کسان وتا قيل لهم چې وره شديتا قفوا الىكم بان الى صرنا لا مكويثوا واقيموا الصلاه وادرو مزلرا وارقي زکات هر جهان ملک بدني او مال دې نه کوا فلما كتب عليهم القتال هر کرات مقر شبدي جنگ مزافر قومهم ناسه په کې وډلل یار ای دلاره خلکو انگریزانو نه پشان دی یار ای الله نه نه او شد د خپلې نصوره لريږي لکه امریکای نه چې صورت سکيږي او شد خدشه وقالو اېذ ورزمنا لم کتب تعالی کتاب ولې درا باندې جان پاراسکو لکه صبر ورته کړو لولاه خدره لا په خپل خدري ديلی نه مونږ لا تیارې نه کړې نو څنګه را باندې دومره درته کړو پاراسکو بيخي ولې رښتولو موږ د کوم معنی دینځې تا لاس پلا ها ولې جنګ کوي ولې زبانی ولې کوي په دنیا معنی ته دنیا کور پالنګ ده تخستره ډبل بیل نه لاو په ګټه دل خو بو نظر دي نو دنیا قلیل دا سامان دې دنیا انتهايي معمولې دي سامان دې دنیا انتهايي سره معموله والا اخرته خير لمن اتقى فاخرته ورداغه سال شيږي پلاست اللهم منفتيلا جاسيبوني شي بتا سوانه پټار د کډوري معموله غن تا کیوم ولي بجنګي ما وړ ماشين نه نه بچ د دې سوق نيشته جنینو لا کوخذشته چې ډېر نه کیږي اي الله ما تمر د شهادت څخه اينما ته کوونو يودرکول ایا ما تكون کپدی وخت کله مرګ راو دي دي ما شومانوبه بیا څوکي دغه بیا څوکي ایا ما ته کو نو علي رضی الله تعالی هوئی علي رضی الله جنگو کای چنګو کای تموتو ک جهان نکول هم بمړی دي ک جهان نکوي هم بمړی دي والذین صوب طالب بيده الف ضربه بالسيف من ميتۃ على علی رضی الله تعالی او قسم مې د پاغزاد پانی چې دا په قضه کې د علی سره چې هغه ضربه تم بستهفي د تورې زر گزارونه په میدان جهاد کې دا چې کمر اهو او ممیته نه لالفراش دا ډیر آسان دی برداشت کول دا چې کمر د بسترې د چانه د مرګ د بسترې د مرګ چې کمرو دا مرګ خو د شهید د مړه په شلانګاځ سپینو تورو کې روکه شتل غید ځان قدم پر بسترو باندې کو نماز حکون یدرکوم الموت شرد چمی ایتاسو یدرکوم الموت راگیر و ایتاسو لرمارک راگیر و ایتاسو لرمارک ولو کنتم فی برو جی مشیدہ اگر که ایتاسو کندن باگا بانگلو مضبوط مضبوطو کے وایترسی ممسی حتنا خور رسیگی دیتا ایتاسو شالی و جہاد که صفت حراشی نووید دار طرف اللہ نوید دار طرف اللہ نوید اللہ دیر غفور الرحیم دیتا پایندو څه مونږ ورته کېده تا سې ته تکلیف زغمې شي ملګری شي شي وای من عندك دا دا من غلطه پاله کړې بس خپل نسو طرف سړې دیږي بس داو ځ کار کړلې کول کولې له کام کيلالو هادي من عندك ورته واه من عند الله دا ټول چار طرفي پیدا کوم کې سوک ته مال اولای سریزی پ کاروله چې لا کادونیت کوونه کاړه حديسه کلی نهدي چې پوهشي به خبرهبانې فقیت د خبری اړو پوږ نه ما سابق من ح قانون داې اغ چې رسیږي تاتل س خوشحاله نه فمن الله داره سره پله چاان ده اللهنا د هرې خوشحاله نسبت چاه کوه الله ته ما ساب من سیتین اواجلسی تاتلسه تقلیف نه فمن نفسک نه دا ستا خل ځان د نس بسدانانده کوه امیلته مکوه. او را گریمغه تار افکلن لګم پیغمبر او پر دی الله کاهه تابیداری تیر ازرو په دې تابیداری په کار و چا تابیداری په پیغمبر نی یقین اند تابیداری په الله سوق شی واوړي سمارتلنا کالم حفيظه هنه را لګریمغه ته بدیوان ساتونکي نه گیبان و يقولون تو ازورنا تشي دوزي رسډيا يقولون تو او وای دي من للمنل فایذا برتمنه دکهار کل چوزي د استاد بايت طائفه منهم مشپاتره یودل ددینا بی داغله چ ویلی ویتا ارستاده خبر خلاف مشورې کي تازه خبر يا چ ډېر ډل ویلی وی چي مانل دي مانل د دې خلاف يا مشورې کي او الله لك يا ارشدې مشپاتره یی پاریوانی ډړه تنو قزان اوس الله تا پوره دې الله کار کوکه کارتاز افلا زورنا منافقتا افلا تدبرون القران تا طول بدران ګوځل اسه د قران نه دی ویلې او قران کې سوچو نه کوي تدبر قران سوچ کولای نه دی و دومره بادرانګه نه دوه پاله یتکه جوړو په اخرت به یقین جوړو افلا تتبرن القران دا قران به بادر کی خو به خوب وایې ګرمنه افلا تتبرن القران آیا فکر نکري به قران کې ولو کان عِن عِن من عند الله کدا وې من عند غیر الله کوي دا قران کریم من عند غیر الله دې طرف غیر الله نه الله نه علاوہ پرځه طرف نه نو خامو خاموندې په دې اختلاف کوو کې وا اذا جامر من علم دو منافقان سیاتې نقصان به تحقیق خبره خوري څنګه خبره پی تحقیق خبره خوري ک فتحه نومې تحقیق ځکي خوره کی مسلمانان خوشاله شي او بیا حقیقت ني ک شي کتنوم به تحقیق ځکي خور کی نو مسلمانان شي خافه کی او حقیقتی بیا ن نو بیا ته کیګه خبرېخورورول دا منافق مننااف کار دا نقصان دی توجی پهېبللو د خو په د لډ بهېفو وای دا جارو میلام اور کله چې راشيديته یوفیصلی او مر چې کمنو د اما نه یا د یارینا اضا او به د ډدوه ک له خوړ پهور دوړله رسول او په د پس کړ دیره پ غمبرته او لممرنو هم اوا پهونانو د پصلو د استیارته دی نهیع چې کمم ددي خبرو زی ناظمي نو شروع هي سات حکم اغلبه واپس کړو غواکنه د دې اړه لا له کوم چې نو خامخا په یو په کسان چې تحقیقات کوي ریددي من همدین او لو لا فضل الله کنه فضل الله الله سبحانه او مه ربانه الله الله سبحانه شیطان خامخا ته سبته ویداري کړو شیطان مگر لګونه فقات فی سبیل الله ترغیب خو سوګمنی تو خو کاو ځان فقات فی سبيل الله جنگ کو بدیندا لکی لا تکلف الا نفسک نشما دور کو لے وگرتو بہار ذل مومنین او تیس یور کوم منار ول جنگ باندے اس اللہو بشارت کیشی اللہ رب الاول ذبن کی جان دا جان او اللہ ل مضبوط کو جان کی ساق بجان کی او سخت با عذاب کی مایہ صفات عنا سرا یا رب اللہ دعوت ورکو گا نا د دعوت چبل د چې هغه دې عام شو سواق شو او قبول د لاتو دعوت ورکو غوغه دې کین نو مستابقیم څه شو زلا چې دا د هر نیک کار و راکې مایې شفاعت چې شفاعت شکو سفارش کړه دې لهوی به دې کې برخه لرو ته نه مجاهدې تیار کوه همې شفاعت او چا چې کوم سفارش بد یعنی مخالف د شریعتنا روی بدل را پاقی که انده ده دینا دعذاب و دی اللہ پاری زبان قدرت والا و ایزا خویی او هر کلا جی مبلر دو جهاد راشی او د جهاد بیان که بد بد و تمو گورا دارد خبر رو منا و ایزا خویی توم بتحییتن کلا چه سال سلام و اچو لشی دو جوان یو سلام جهاد مسلا د جوان دکنا فا های اونو جواب برکی تازو خ او ردوها یادی کم دناغ اشتوا پسکی غلرا ان الله کانا یقیناً دے اللہ پاری عصبانی صاحب کونکے کم اما صلحہ دے چلاغی دعوت پر کار دے او کم اما صلحہ دے چلاغی دے پاری جہاد پر کار دے الله لا الہان اللہ حو اللہ چلے نشت دے عاجت تر کونکے بیدے دنا خامتار اخون بکی تاثر راستر قیامت پر از قیامتو لارے بفی نشت دے شک پر دیکی او صلوکت زیاد رش Anybody can hear it?